Den frambrytande dagen gav de gryningsgrå fälten färg och gestalt. Svenskarna kunde se redutterna och, bortom dem, hur det ryska kavalleriets led tätnade och gjordes redo till strid. De ryska kanonjärerna i redutterna började rikta in sina pjäser mot de tysta skuggorna inför dem. Sikte och kon fanns inte, utan man siktade över högsta rundningen på eldrörets bakre del, kammaren, och utsvällningen vid mynningen, trumfen. Man riktade i höjd med hjälp av kilar som stoppades in under eldrörets bakre del. I sidled riktade man genom att kanonen svansades till höger eller vänster med hjälp av speciella spakar. Avståndet fram till svenskarna var stort, kanske för stort, och något finare prickskytte kunde det inte bli tal om. En rysk kanonjär satte lundstockens glöd mot fänghålet och det första skottet donade iväg mot de svenska trupperna. Kanonkulan beskrev en båge genom luften och brakade ned i livgardets led. Två grenadjärer föll till marken med bortsprängda huvuden. De första hade stupat i slaget vid Poltava. Kanonkulor hade börjat falla runt de svenska trupperna. Inför sitt manskap i Örskötta infanteriregimentet stod kapten Karl Johan Horn. Han hade börjat sin bana i holländsk tjänst. Blivit löjtnant vid Örskötarna 1700. Avancerat till sekundkapten sommaren 1702. Och fem år senare upphöjts till premiärkapten. Hans far Kristoffer Henrik Horn hade också varit militär och stupade i 30-åriga kriget. Kapten Horn var gift. Hans hustru hette Sofia Elisabeth och de hade flera söner, bland annat Karl, Adam och den lille tvåårige Jakob. En kanonkula slog ned, blöjde en fåra bland össkötarna, slog fyra musketerare till marken och dödade Karl Johan Horn. Invid kungens bor dödades två gardister av en kula och även rytteriförbanden träffades av slumpskott. Det ryska artilleriet sköt dock på längsta skottvidden, så verkan av elden blev inte allt för stor. Ett beslut hastade. Ytterligare dröjsmål skulle bara sluta i en fler döda. Det lilla avsides hållna rådslaget mellan kungen, Piper och Renskjöld måste nå ett snabbt avgörande. Skulle man ta chansen och trots den spolierade överraskningen och alla problem som hotade vid en genombrytning gå till anfall eller skulle man avblåsa det hela och dra sig tillbaka till lägret Herrens försörjningsmässiga nödläge talade givetvis starkt emot det sista alternativet Renskjöld vände sig om till Levenhaupt som stod en bit bort och frågade Vad säger ni? greve lejonhuvud Levenhaupt var sur efter den näsbränna fältmarschalken gett honom tidigare och gav ett kort svar han var för ett anfall. Jag hoppas näst guds hjälp att det ska gå väl. Nå i guds namn, sa Renskjöld och vände sig åter mot kungen och Piper. Så vill jag vi gå på. Det slutgiltiga beslutet var fattat. Klockan var precis 0400 och gryningshimlen var röd. Det såg ut att bli en vacker dag. Och här följer en beskrivning av bokens kartblad nummer två. Den har rubriken Utgångsläget. Även denna karta är försedd med siffror som beskriver de olika trupprörelserna. Men också med bokstavsmarkeringar för de olika förbandens utgångslägen. Kartan spänner över ett ukrainskt område. 9,5 km i västöstlig riktning och 13 km i nord sydlig. Den visar ett område med omväxlande skog och slätt där tolv namngivna byar eller städer finns utsatta. Vår huvudstad, om vi får kalla den så, Poltava, ligger i kartans nedre östliga del, skyddad av fyra stycken kilometervida småskogar, en i vart era vädersträcket. I väster avgränsas vår karta av Pushkorjavkok ett samhälle fyra kilometer rakt västerut sett från Poltava in till en av Nepers mindre bifloder På ligger mycket öppet in till en milsvid slätt I kartans nordvästra hörn ligger orten Schoki skyddad dels av ett cirka 500 meter djupt skogsparti dels av orterna i en och en halv kilometer söderut och Toktolavo, en kilometer, och Pabivonka, fyra kilometer österut. Kilometervida skogspartier skymmer Shoki från gamla lägret Pabivonka och Shemjonovka invid vid Vorskla som utgör kartans nordostliga gräns. I kartan finns de olika förbanden markerade. Svenskt infanteri med färgade rektanglar och ryskt med ofärgade. Svenskt kavalleri har rektanglar avgränsade av diagonalstreck, där ena halvan är färgad, medan det ryska kavalleriet är ofärgat på båda sidorna om diagonalen. De svenska artilleripjäserna, fyra till antalet, markeras av tjocka streck, medan den svenska trossen är en rektangel delad av ett kors med motstående fält färgade respektive ofärgade. Utifrån denna summariska orientering och författarens förklaring till de olika bokstavsbeteckningarna ska jag nu beskriva de olika styrkornas storleksförhållanden och placering. Svenska styrkorna A till F